Не було сумніву, що Лукаші повмрали. Ясьо Петрів став сіпати двері, але вони були замкнені. Він уперся цілою силою. Ябчак помагав, і за хвилю висадили двері з бігунів. Наполоханий пес вискочив у тій хвилю на двір. Він був сухий-сухий, шерсть стояла на нім як щітка, Хвіст сховав під себе, язик вивалив та почав ганяти по подвір'ю, наче скажений. Святий Яні здуклі, закричав префект, відступаючись до перелазу. Гм, та ж цей пес сказився. Не бійтеся, не сказився, каже Петро Ясів. Він лише дуже голодний і вийняв кусень хліба з кишені та кинув псові. Пес скочив жадібно на хліб і за малу хвилю з'їв увесь, наче проковтнув муху. Заспокоївши перший голод, пес присів проти свого добродія, махав хвостом, облизувався, як би давав пізнати, що з'їв би ще. Тепер отворили хатні двері. Звідси ударив такий нездоровий воздух, що всі чотири вибігли чим скоріш на двір, щоб дихнути свіжим повітрям. Ябчак пробував отворити вікно, але не міг, та вибив кулаком шибу, щоби впустити свіжого повітря. По хвилі увійшли знов до хати, та аж задрижали на той вид, який побачили. Лукаш, увесь посинілий, з розхристаною сорочкою, лежав серед хати. Його волосся помішане з соломою, очі запалив голову, наче поже випливли, рот отворений... Вискалені зуби та судорожно затиснені кулаки показували, що Лукаш провів страшну боротьбу зі смертю, поки вона його подолала. На пустилі, обернене лицем до стіни, лежала мертва Лукашиха. Вона також перебула немалі муки, як показували затиснені коло живота руки і напружені ноги. Одне око Лукашихи було отворене. Воно немов дивилося на маленьку, півторарічну олюньку, що пощала коло грудей матері, бо не мала вже сили ані голосно заплакати, ані всадити до маленького свого ротика мертвої материної груді. Мала олюнька скимлила, як голодна цуценя. Усіх присутніх ляк, вони перехрестилися і стали без думки шептати молитви, не в силі отямитися з того жаху, який на них насів. Першим Япчак приступив до постелі осторожно, щоб не заваляти собі ніг, і витягнув дитину з тих нечистот, в яких вона лежала, і які, звичайно, бувають при холеричних нападах. Дитина давала слабі ознаки життя, і узяв по дорозі з жертки над постіллю якусь суху шмату. Горнятко з полиці і вийшов до сіней, не оглядаючись на своїх товаришів, що стояли як приковані і не могли отяматися. Вийшовши до сіней, Япчак здійняв з дитини мокру брудну сорочку, черпнув води з бочки, обмив дитину, як міг, завинув у шмату і виніс на двір. Жінка Петра Ясевого стояла вже на своїм обісті, цікава, чого її чоловік із префектом пішов до Лукаша хати. «А що там діється?» – спитала Петриха Япчака. «Лукаші обоє не біжчики. Дайте пані трохи молока для дитини. Голодне ледве пищить. «Матко, боска, кальварійська!» – крикнула Петриха, сплеснувши в долоні і побігла швидко до хати. За малу хвилину вийшла, несла в кожній руці горнятко і, йдучи до перелазу, переливала з одного в друге молоко, щоб його охолодити. Япчак узяв... Горня, здрижачих рук Петрихи, і приложив до родика дитини. Дитина стала жадібно ковтати молоко, а Петриха напоминала. «Та не давайте ж відразу багато, бо дитині зашкодить. А що ж там і як?» – допитувалася далі. Але Япчак не відповідав нічого. Він лебонь і не чув слів Петрихи, так був зайнятий своєю роботою. За той час повиходили й інші з хати Лукашів. Префект послав якогось хлопця, що надбіг туди по холерників, то є грабарів холеричних. Хлопчина погнав до корчми, а кого лише здибав по дорозі, розповідав про наглу смерть Лукашів. За короткий час майже ціле село дізналося про це нещастя. Всі хрестилися та охкали, однак у багатьох цікавість брала гору над страхом, тож ціла вулиця коло Лукашової хати наповнилася людьми. Декотрі були навіть такі відважні, що перелізали через перелаз і стали заглядати до хати.